«Я ще нікого туди не приводив», – сказав Ярослав трохи, наче сердито. «Ой, чи?» Але їй було приємно чути таке. І вона вже знала, що станеться цього вечора. І сталося те, що й мало статись. Олесі зосталась ночувати у Ярослава. Зателефонувала мамі і сказала, що лишається ночувати в шкільної подруги. Вона не знала, що колись майже так само її мама казала своїй мамі, бабусі Дазі. Але мама Віталія, дозволяючи Олесі заночувати у подруги, Раптом пригадала той свій київський дзвінок з телефонної будки на засніженій вулиці в обіймах Едуарда Еміра. Їй стало млосно. Вона сама лишилась у квартирі. Андрій ще перебував у лікарні. Мама Даза мала вже вернутися, але ще не вернулась. Тільки теж подзвонила і ошелешила, що зараз не в тому селі, а у Львові. У Львові Віталія не на жарт стривожилась. «Як ти там опинилася?» «Вернуся, розповім», сказала мама Даза. «Не бійся, я не розвалюся». Я попросила кредит у дядька, якого, здається, звуть часом, і не заблукала. І в мене ще нема хвороби Альцгеймера. Мамо, ну що ти, але Львів, справді, чого там опинилася мама? Може, вона поїхала шукати батька її Віталії? Пригадала згадкові слова мами дази про те, що її батько був чудовою людиною, що доля його невідомо. Чому невідома? У мами було драматичне кохання. Мама казала, він кохав іншу. Вона прощала, не мала зла. Приреченість, жертовність, готовність віддати долю на заклання. Але ж усе це так не схоже на маму Дазу. Віталія сиділа і їй дуже захотілося, щоб хтось ще подзвонив. Може Андрій не спить? Але сама порушувати його спокій не відважилась. Йому й так нелегко. Тіло виздоровлює, тільки ходити вже навряд чи буде. Дарма, вона його не покине. Кохатиме за будь-яких обставин. Гірше інше. Світлана, дочка Андрія, навідалася тільки раз, без онука. Він, бачите, в лікарні може підхопити інфекцію. А їм за тиждень вертатися в Грецію. Усе-таки вертатися? Ні, не тревожитиме. Але чому? Чому опинилась у Львові її отаємничена мама? Вирушаючи в поїздку до того села, вона сказала якось так загадково, що шукає дуже важливі сліди. Якщо не батька в Італії, то кого? Розділ сімнадцятий. Даза, да даздараперми снігурець, справді йшла, чи їхати шукати сліди, любила К'янченко. Ні, того, що було дотичне до її колишнього імені. Минула, наче вода, пролита на підлогу крізь щелину, щелину пам'ятію з цього того, що було її долею. Пам'ять просочувалась крізь її шкіру, ставала нею самою. Пам'ять шкіра стискалася, щоб вибухнути, чим раз дужче. Не віддалялася, а ставала джерелом, якого нічим не загасити, не загатити. Те, що сталося, колись, кликала до себе. Давно збагнула, опиратись йому марно. Марно опиратись, марно, мар. Вона й не опиралась, як колись. Не проганяла, мов небажаного гостя комаху. Не вбивала, а з якогось часу стала пестити і ростити, наближати, бо зрозуміла, що саме це є її порятунком, єдиним, єдиноможливим порятунком. Тоді вона попрацювала в лучинцях ще рік. Головний лікар районної лікарні перевів її до себе у зв'язку з виробничою необхідністю. Він зумів її оцінити. Дивлячись на неї, а швидше голублячи вже вицвілими очима, якось сказав. «Пташечко, Любов Миколагин, ви природжений лікар. Був би гріх не позловживати цей рік. До того, як закінчиться ваше направлення, не позловживати щодо вас службовим становищем. Я потрібна і в селі, спробувала опиратися Люба». Ви потрібні людям, сказав Платон Олексійович, а в щоб вас не мучила совість, я витребую і фельдшера, і медсестру. І трохи лукаво посміхаючись. Ну, хочеться мені старому, щоб ви зі мною попрацювали, Любонько, така вже стареча примха. Так люба застала стала працювати в районній лікарні. Її в гуртожиток до іншої медсестри. Давно визначила долю, готувалась до вступу в мединститут. Час від часу згадувала дівчинку, порядовану нею. Мала істота, котра виявилась такою живучою, наче відсувалась кудись далеко, напівреальне минуле. Було і не було. Сталося, бо так мало статись. Так вона думала, коли згадувала. І з якогось дня, з якоїсь згадки стало рости бажання. Дивне, схоже на маленьку квітку, яку несподівано бачиш біля своєї оселі. Коли хочеться, щоб квітка та виростала і розцвітала. Щоб росла разом з тобою, а ти з нею. Тільки побачу, до молодаза. я ж її порятувала. Вона, не би, знову несла ту дівчинку на руках. Крізь ліс, осінній холод, свої страхи. Тікала від звуків за спиною, людських голосів, гуршання машини. Боялася, що нас доженуть або когось зустрійне. Боялася, щоб крихітна істота не померла в неї на руках. Думала про те, що мають вижити обоє. Усе задумала і відчувала тоді, коли йшла, а тепер верталася до цього по-новому. В якийсь момент відкрила, що їй подобається вертатись, наче прагла згадати щось нове, їй невідоме, що мусила згадати. Незабаром нагода випала. Її направили на дводенний семінар медсестер до Луцька, де знаходився будинок дитини. Вона, мабуть, була першого дня про давне бажання, а от другого щось почало муляти. і в обідню перерву запитала в когось із луцьких медсестер, де знаходиться в Луцьку той будинок? Будинок, що кликав». Тоді громадський транспорт навіть в обласному центрі ходив рідко. Правда, і саме місто було набагато менше. Зрештою, Даза, яка ризикувала запізнитись на останнє семінарське заняття, знайшла продовгуватий одноповерховий будиночок. Спершу направилась до колеги-медсестри. Жінка років 45 п'яти з ряботині на обличчі не могла второпати, чого хочеться несподівана відвідувачка. Просто побачити? Це ж не перебачено інструкцією. «Я вас дуже прошу, допоможіть», сказала Даза так прихильно, як тільки могла. «Добре вже, тільки я мушу сказати директорці», – змилосердилась медсестра. Директорка, огрядна, привітніша на вигляд, підтвердила. Так, вона пригадує. Був такий випадок, що привезли з такого-то району. Ця дівчинка ще у них. Назвали її назвали... Директорка заглянула в якийсь талмот. «Так, назвали Віталією». Вітою, бо живіта, то жива життя, так і назвали. Директорка звеліла покликати виховательку, а тій наказала провести товаришку-мецестру, котрі колись підкинули, так і сказала, підкинули дитину до тієї дитини.